Приніс би користь? Навряд. Який же вихід? Отак розполовинювалися роздуми. Може піти до свахи, все розповісти? Зняти звіт із номера? Але в секретаріаті не виявилось навіть інформації на цю потрібну сьогодні тему, без якої газета просто не має права виходити. Та й редактор звільвив вести кампанію з номера в номер. Немає близько Одноблюдова, Петра, ті б пораду якусь підкинули. Одначе не звикай, Володимире, до няньок, сам думай, метикуй. Цілий відділ доручили, козачі, а ти власній статті не можеш дати ради. Як погано почалося в одноповерховому місті Н у тебе, Володимире, навіть гірше, ніж у Києві. Піти на компроміс із совістю. Піти на поводі у гармидара, мов молодей дурне теля, яке веде господар за налигач на продаж. Глава 12. Новий завідуючий відділом того ранку, нарешті, мав честь побачити й другого лід працівника. У кімнату весело взорова не ввійшла, а порухнула і кинула своє звичне усім привіт. Але стрімку ходу. Незвично загальмувала, бо за колись порожнім столом сидів худющий, довгий молодик і щось заповзято з невситимою увагою строчив, не випускаючи з рота сигарети. Кутенко, як завжди, висиджував на своєму місці. Худий при її появі випростався і неквапом поклав сигарету в попільницю, взяв окуляри зі столу і примостив на гострому носі. О! вигукнула статуриста молодиця У модному на ті часи трофейному синьому костюмі З сигаретою в руці У нас начальство вже є І кокетливо ступила до трохи спантеличеного зава Безцеремонно, з нагреною веселістю простягнула руку Віка Володимир Петрович Капуста Потис вогкувату долоню «То ж будемо трудитися разом у спільний котел!» І додав, зиркнувшись під окулярів на Кутенка, «Хочеш, не хочеш!» Віка кокетливо зламала тоненько підбриті брови. «Чого це ви так? Хочеш, не хочеш!» «Даруйте!» «Це у мого шефа в Києві така звичка була – хочеш, не хочеш!» Звичайні паразитичні слова, що засмічують нашу мову. «А я думала...» «Правильно подумали. Он Андрій Андрійович так мене й зустрів. Хочеш, не хочеш, треба співіснувати. Я людина пряма. Сказав, що думав, що дня переконань своїх не міняє, як декотрі. І замовк, продовжуючи тримати руки на столі, перепівши пальці, що аж суглуби побіліли». Дивився на ті сплетені пальці, немов вони були предметом довгого і серйозного дослідження. Андрій Андрійович у нас особа складна. Сугубо творчий індивідум, драматург, нарисовець, людина, що знає собі ціну. Віка вже ж говорила з підтекстом. Явно хотіла викликати на слизьку розмову Кутенка. А я думала, приїде товариш з сивими скронями, фронтовик. Кутенко закашлявся, хотів кинути репліку своїй колезі, та чомусь передумав. «Ваш натяк, Вікторія Григорівна, зрозумів. Так сталося. Мені все життя стояла на заваді молодість. Смішно, еж, ж, навіть на фронті. То ви справді фронтовик?» «А я думала, носите модну нині форму демобілізованих офіцерів», – знітила свіка. І так злегковажила. Ще раз заворушився Кутенко, кинув скупу репліку. «Можна було б якось перехамаркати, якби ваша легковажність обмежувалася лише цим». Андрію Андрійовичу разом з різким голосом пішли в хід худорляві плечі. Лице віки враз покрилося сірими плямами, і вона стала дуже негарною, якоюсь потоптаною, хоча й кілька хвилин тому не виглядала красунею. Блідаве наштукатурене лице, густо наквашені червоною помадою губи, вищепані брови, рами зріджене фарбою волосся, нагадували непересичену солодкими втіхами жінку, як запевняло редакційне чоловіцтво, а курку, що потрапила під дощ Ніздрі молодиці розпирало Як у харапудливої лошиці, що відчула небезпеку Відці хотілося розказати про цього п'яничку все Що накопичувалося днями і місяцями І розпирало її Я ж не натякаю, що важко всидіти в кабінеті від перегару Кутенко й не думав оборонятися він спокійно, не дивлячись на сатанілу манірницю, промовив «Я своїх слабкостей і не приховую, і не таке вже це і страмовисько».